Сама втрата з'являлася безмежно великою, особливо в незлагодженому стані побуту, якщо вірна любов з минулого примарювалася вся й високих світил небесних, то до їх обвалу прирівнено втрату. Наприкінці мушу признатися. Не можу остаточно розв'язати тут і висвітлити мотив, зовсім особистий для підсудного і не зближений з жодною злочинністю. Він вкорінений глибоко в якихось догранично суб'єктивних поняттях з обіцянкою мовчанки, складеною, мабуть, через приречення для принципу чести. Скажімо, вам відомі трагічні обставини в Домі приятеля щодо суто сімейних справ. Про них забороняє джентльменська етика розцвірінькувати на городських покрівлях. Мовчанка, мов на присягу комусь, провадить підсудного до електричного крісла. Неминучо від чорного становища, що зложилося в пекельній обрамованості. Свідомий хід до катастрофічного кінця тут сподібнюється до самогубства, як в багатьох випадках при руїні особистого життя. Можливо, підсудний, як чоловік віруючий, відсторонює самогубство, бо воно – непрощенний гріх. Православна церква, що до неї належить підсудний, забороняє хоронити самогубців на своєму кладовищі, загрібають за його межами, як утверджених на вік. Я навіть ладен припустити, що рішеність прийти до загибелі через злочинну змову службової групи посередньо спричинюється якоюсь метафізичною навією, як також і сама змова. На обох сторонах діє містичний чинник. І я здаю собі справу, як грізно нависає осуд на смерть безневинному музикантові, кого врамовано зверх майстерно з демонічною настирливістю при затаяній системі злочинності в такий чорний безвихідний кут, Аж навіть трудно уявити порятунок. Хоч для людей, непричетних до смертельної пастки, цілком очевидно, тут жертва однієї з найпонуріших змов супроти всіх юридичних норм склепана для закриття якраз цієї кримінальної системи.